حضرت نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى وأصحابه وذريته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشاهد والثور والمحاسم والشاهد بالقادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع المسلمين والمسلمات أبنا ومهدنا وجداتنا وجداتنا ومشيخنا ومعلمنا وذو الحقوق علينا والعلماء المؤسسين والمستمرين والمحافظين لجمعية نهضة العلماء ولقضاء حاجاتنا وتيسير أمورنا وسلامتنا الفاتح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 14 14 nomor Allahumma ij'alni syakuron waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran Allahumma ja'alni syakuran Wa ja'alni saburan Wa ja'alni fi ayni sagiran Wa fi a'yunin nasi kabiran Ada beberapa ustaz yang ketika menjamakkan ini Itu tetap Allahumma ja'alni syakuran Ya Tetap begitu Enggak enggak anggap, -anggap Allahumma ja'alna Ya, mestinya kalau ija'alna ya Dijamaknya ya, Dijamakno hmm. Allahumma ja'alni Dijamakkan muda karsalim boleh Allahumma ja'alni syakurin Allahumma ja'alna syakurin Waja'alna saburin Waja'alna fi a'yunina Sigara Wa fi a'yunin nasi Kibara kalau dijama'kan begitu Terus kalau makmumnya Odo merdi Lebih baik Kalimat-kalimat doa Yang dari Nabi Bagek Mutakalim wahda, Ni Itu kita bacanya tetap ni Tapi makmum juga baca Sebetulnya makmum mister biasa di komando Rabi gfri li wali wali daya Imam mojani yang tetap tetep fulfill wali-wali ta'iyyah. Mau ala sunnah itu sajane penting dan menjadi sebabiyah istijabah do'a juga. Itu. Nah, makmumnya karena imam e ni makmume yo kabeh maca ni, tapi bangmu wangi yang langsung dari Al-Qur'an atau dari lisaning Kanjeng Nabi. sing wali Untuk kunud, kunud itu menurut Imam Syafi'i lebih baik di, apa, dibaca eh, panjang, apa, dibaca jama' Allah ma'rifina eh, fi menadai. Menurut Imam Syafi'i kalau kita menjadi imam di dalam sholat, mungkin alasannya karena kunud itu panjang, tidak semua masyarakat awam hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih databainina. Doanya kiai-kiai kita itu berdalil semuanya Wah alif baina kulubina. Wah dina subulah Jangan fanatik pada satu torikoh atau satu paham. Subulah salam. Aqih tala. Bukan sabila salam, al-wahid, ya. ya. <laughs> ya. Itu salah satu dari sekian banyak subul rasa. Ya. Kita sadar tidak bisa merangkum semua. Wanjina min al-zulumat nur. Eh, nur itu dimufrotkan Kalau nurnya banyak Rakyatnya bingung Umatnya bingung Sehingga kiai kau berfatwang ini Kiai kau berfatwang ini Upayakan kalau membimbing orang awam Semua kiai seragam Nur itu mufrot saja Kalau, kalau dulu mat, Peteng yo, Murat marit Apa panjang dulu mat. Nangis. Makanya dimufrakan kan Allah ma'aslih data bainina Ya Allah rukunkan persengkitaan diantara kami Wa'alif baina qulubina Satukan diantara hati kami Wahdina sukulah salam Tunjukkan pada kami Jalan-jalan menuju keselamatan Wana nabjina minan zulumati ilan nur wa janibna jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan kecil ma bayan atau batin ma zahara hawa ma bathan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyatina wa tub 'alaina innaka antal rahim waj'alna syakirina li ni'matik Mustnina pihak aleik, kabilina maha aleina. Ada riwayat yang ditambah alaika Ya Allah barokailah untuk kami dalam pendengaran penglihatan hati istri anak cucu berilah taubat atas kami. Jadikan kami orang-orang yang mensyukurin nikmatMu memuji-MujiMu dengan nikmat itu menerima nikmat wa'atim maha aleina sempurnakan nikmat untuk kami. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin Seperti engkau telah membaguskan bodiku, tubuhku, maka baguskan pula khuluqi, akhlakku. Ini dinas. Eh di dalam majelis undangan. Terus beri lagi. Cuma paling penting dengan setengah jam. Allahumma inna mu cipta dirahmatika. Ini juga diajarkan kiai kita dalilnya ini. Ya Allah sungguh kami mohon padamu Mucibati rahmatika segala hal yang menyebabkan datangnya rahmatmu Wa azza ima maghfirotika segala hal yang memastikan ampunanmu Azimah mantap pasti Wassalamata minkulli ifmin Selamat dari segala bahaya Walghani mata minkulli birrin Mendapat keuntungan dari segala kebaikan, wal fauzabil jannah meraih surga, wana jata minanar. Allah ma'inni aulubika min al wal kasal, wal jubni wal bukhli, wal haromi wal qaswa, wal gaflati wal aila, wal dillati wal maskana. Ini pakai panjang mungkin baru. Ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu. Minang ajizi dari ajiz. Merasa serba tidak mampu. Turung-turung wis loyo. Lagi <tik> <Okay>, ini, ngelamari. Mungkin buatan <tik> anu ya. Mundur sebelum berperangnya tidak habis. Wal kasala, wal jubni penakut, wal bukhli buat bahil, wal harom bikun, wal koswati keras hati, wal koflati kampung lengah, wal ahlati melarat, minta perlindungan dari melarat melarat disertai beban berat itu ailah wabda diminta ul. Um. Uh, Ketika memberi secegah Jahulukan orang yang menjadi tanggungan Ala ya ulu Itu nanggung Nah Aylah itu melarat yang membebani Diri hmm. Falaizamin hmm. Mantarokan nikah Makhafatan aylah Itu hmm. disuruh Itu disuruh Jilu Jilu Wadilati walmaskana hina dan miskin. Miskin itu sudah melarat plus nenas, itu miskin. Makanya orang Arab kalau bilang sakno re, eh, mengikuti sakno, ya miskin kan begitu. Ada orang melarat tapi tetap pede itu enggak miskin ya kan waniyal qalbi Nggak miskin wa a'udzu bika min al-faqr wal kufri sungguh aku berlindung denganmu dari fakir kufur fasik perpecahan tukarane karo bojone karo koncone karo partai ne wan nifaqi munafiq suka pamer, suka ingin mempop, mempopularitaskan diri, variai dan ria amal karena orang, meskipun tak sempat dipamerkan, tapi hatinya kepingin dipuji orang, Ya ria, lelum ahih by ria isteran terangan di kada-kadanya ngalorin, lebih parah. Wa a'udzu bika minas wal-baka wal-jununi wal-judami wal-barasi was-sayyi'il asqaam Aku berlindung denganmu dari tuli, pisau, eh, gila, lepra, sakit beland dan penyakit-penyakit yang sangat jelek kronis. Hadis sahih, tak pilih yang sahih. Dari Mocotok sahih. Allahumma inni a'udhu bika minal kasal wal haram, wal ma'tham, wal maghram min fitnatil qabr wa azabil qabr wa min fitnatil nari, wa azabil nari Ya Allah sungguh aku berlindung dengan dari males, pikun, dosa wal maghram, tanggungan tanggungan yang itu membebali utang yang menumpuk ghori wa min fitnatil qabri fitnatil kubur sama, wa azabil qabri, wa min fitnatil nari wa azabil nari atau fitnah itu pertanyaannya, pertanyaan yang dipentak-pentak malaikat itu. Raming syarif fitnah tilkina dan mohon dilindungi dari jahatnya fitnahnya kaya. Melarang keluarkan utuh barang suki wayuh. Akhirnya puyar itu fitnah suki. Hmm. Waqoḍu bika min al-fakri, waqoḍu bika min al-masih al Allah maksih anni khutayyāya bil-māi, wa salat, wal al-barat. Sucikan dari aku kesalahan kesalahanku bil-māi dengan air, wa falci salju al-barat i'mbun. Wanakik albi min al-khatayā, sucikan hatiku dari kesalahan kesalahan. Kama yunakat saubul adyāt, seperti disucikan, dibersihkan baju putih minatanas dari kotoran bataqittaini wa baina khatayaaya yang jauhkan antara aku dengan kesalahan sebagaimana beta seperti engkau menjauhkan baina al-masyriq wal maghrib muttafaqun alaih Allahumma inni as'alukan minal khairi kullihi hajati wa ajli li ma minhu wa ma a'lam ahlam. wa a'udzubika minash syarri kullihi hajati wa ajli li ma minhu wa ma a'lam ahlam. Allahumma ini as'aluka min khairi ma as'alaka bihi abduk wanabiyuk. wa nabiyuk. Wa a'udhu bika min syarih ma'adha bihi abduk wa nabiyuk. Allahumma as'aluka al jannah wa ma qarrab ilaiha min qawlin au amal. Wa a'udhu min an-nar wa ma qarrab ilaiha min qawlin au amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khairan. Kalau enggak bisa dihindari, tapi api alai bisa diminta. Akibatnya dijalur si Nabi Ya Allah kalau terpaksa Jodoh saya jelek Mohon itu akhirnya juga masalah hmm. Khairan Khairan <tik> Ya Allah sungguh aku mohon padamu kebaikan semuanya Baik yang di dunia wajili ataupun kebaikan akhirat Ma'alim tu minhu kebaikan yang aku tahu Wa malam alam dan kebaikan yang aku tidak tahu Wa Wa'audh bika aku berlindung dengan mumina syari kejahatan kulih semuanya Ajili wajili yang di dunia maupun di akhirat Ma'alim tu minhu wa malam aklam yang aku tahu Ataupun yang aku tidak tahu ini as'aluka min khairi mā s'alaka bi 'abdika wanabiyyuk sungguh aku mohon padamu sebagian kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu wa a'ūdhu bika min syarima mā 'ādab bi 'abdika wanabiyyuk dan aku perlindung denganMu dari kejahatan apapun yang hamba dan nabimu pernah minta perlindungan Allahumma as'aluka aljannah Aku mohon padamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepada surga baik ucapan maupun amal. Perlindung aku denganmu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepada neraka. Aku mohon padamu agar kau jadikan semua takdir yang telah kau takdirkan padaku tak minta khairon tapi kabeh. Allahumma inni as'aluka bismika katohir thahir tawassul dengan asma Allah Al-Tayyibil Mubarakil Ahabbi ilaika alladzi idza tu'ita fi'ajabta wa idza su'ita bi'anta'aita wa idza dusturhunta bi'rahimta wa idza stufirita tabihi farrojta terus baru minta ini awalnya coba minta apa sungguh aku mohon padamu dengan asmakmu yang maha suci yang maha baik yang berkah yang paling disukai olehmu yang mana apabila engkau didoai dengan asma itu Acap tak pasti engkau kabulkan. Wa'idah suri tabidin jika engkau diminta dengan asma itu, ungkap tak pasti engkau memberi. Wa'idah suruhim tabidin jika engkau diminta rahmat dengan asma itu, rahim tak pasti engkau merahmati. Wa'idah surfrijta jika engkau diminta jalan keluar dengan asma itu, farraj pasti engkau memberi jalan keluar. Terus mohon ya Allah apa? <tuh> Allahumma qasimlana min khasyyatikan matahulu baina baina na wa baina ma'asikan ya Allah kacilah untuk kami sebagian rasa takut pada yang mana rasa takut itu bisa menghalangi antara kami dan maksiat-maksiat kepadamu punya rasa takut yang menghalangi berbuat maksiat kami meminta kepada bagian kami Sebagian dari taatmu, matu ballighuna bihi jannataka, yang dengan taat itu engkau bisa menghantarkan kami ke surga-Mu. yakin, minta dari keyakinan, matu hawwina alaina, yang dengan keyakinan kau ringankan atas kami musibah di dunia, musibah-musibah dunia. Karena kalau orang itu yakin 100% Musibah itu enteng Kucuni mati enteng hm. Enteng Khusus Allah kabel Bagi dia yang berat itu satu dok Lekka oleh ridhwanya Khusus Allah Itu dok yang berat Pokok tidak kehilangan si dok dok Kecil Kecil-kecil Keyakinan yang membuat musibah jadi ringan. Musibah tonyum. Wama tiyakna. Normalkan. Fungsikan untuk kami. Biasma'ina telinga kami. Masorina penglihatan kami. Meku'atina potensi kami. Kekuatan kami. Mahayatana selagi engkau masih menghidupkan kami. Yang diminta pokok seurip sampai tua. Meribatai saya berfungsi. Kupingi saya berfungsi. Kekuatan pikirannya saya berfungsi. Nggak pikun. Itu yang diminta. Bapak mati anak bias mai namp sorry nawa kuatina maahyaitana. Wajah Allah warisan mina wajah Allah sahrona alamang dalam mana. semuanya itu yang mewarisi kami. Bahkan ketika kami mati pun sebetulnya semuanya itu masih normal. Neder. Wajah kok seurek umure sekurang kurang puluh tahun wes kagum wes bija ilat wes mati wes. Akhirnya tidak menikmati kehidupan. Hmm. Waja'al hulwaritha minna. Jadikan itu justru yang mewarisi kami. Waja'al takrona. Jadikan kekuatan kami ala mendolamana. Menang di atas orang yang mendolimi kami. Wungsurna ala man agana. Tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Wala taja'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Loh musibah berarti kehilangan iman, kehilangan rido. Wala taj'alid dunya akbaru amina wala maqlaqo ilmina wala alaina malang ya rahman. Jangan kau jadikan dunia akbaru amina perhatian kami yang paling besar. Supaya tertibing atiku kaeneng donyo ngono. Ajaen dunyone. Jangan pula menjadi tujuan akhir cari ilmu kami. Apa njupuk doktor akhirat untuk perjuangan. Bukan untuk dunia. Wala malako ilmina. Jangan kau kuasakan atas kami Orang yang tidak Berbelas kasihan pada kami Baju sampai Untuk pejabat moro-moro tahlil dilarang selamatan datang dilarang Pengajian tahdilan dikepui Baju sampai Walatus salid alayna Malla yarhamna Rawahu turmidi hasan Allah manfa'ni bima'alam tani wa'alimni Ma'yanfa'ni wazidini ilmah biasanya kalau ini tak jamakkan. Allah manfaatna pemalam tanah wa alimna mayan fa'na wa zaituna ilamana. Ya Allah berilah manfaat pada kami dengan apapun yang telah kau ajarkan pada kami. Ajarkan pada kami segala yang manfaat buat kami. Tambahkan pada kami ilmu. Alhamdulillah ala kulli Ala kulli itu ladzi huwa a'far. Poqae arham. Ikan kabarih ah pokoke alhamdulillah alhamdulillah bolo ora mbo duwe akeh mbo titip mbo payu ra pi mbo ra alhamdulillah wa a'udzu bika billahi min nar hadis hasan Allahumma ini asalukah atau wa ata cawilahka binabika Muhammadin Nabiyyil Raheemah. Ini tawas, tawasul. Ya Allah sungguh aku mohon padamu dan menghadapkan diri padamu lantaran NabiMu Muhammad, pembawa rahmat. Ini terus istiqosah. Jaluk menghitopi manusia. Enggak ya. mustri. Mending sunan ambel, sunan ambel. Ya. Aku jaluk nolong pangeran. Jaluk upoh. Sunan Ampel, Aku bareng sampai anjo Jaluk opo nenggani gusti Allah Inni tawajah tubikan Wahai Muhammad Sungguh bersamamu aku menghadapkan diri Ila Rabbi Pada Tuhanku Dalam rangka apa Fi hajatia hadi Untuk hajat ni gilu Kalau kepingin tadi PNS Lituqdo li Allahumma fashafiihi fiyya. Ya. ya. asli. Tawasul tekok Kanjeng Nabi, istighosah tekok Kanjeng Nabi. Makanya kita manggil wali itu enggak sirik. Wong kita bareng-bareng wali ngadep Gusti Allah. Ya Allah, dipadah Allah ridha Allah. Arizun. Oh ya aqtab wa ya anjab. Kabo اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمحي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعلي في نفسي نورا وعادم لي نورا متفاق عليه إني اجاتي بداية الهجاية دعا سبل اللهم لذي سبرة Napa? Itu hmm. ada stakehen yang berpendapat yang mereka enggak mau kalau solusi kayak Enggak seperti kita katakan bakal ngatas orang perantara. Kita sendiri bisa tanpa harus perantara. Kan tiap bilang kenapa harus pakai perantara yang begini? Sopo sing mengharuskan? eng kita tidak mengharuskan Boleh tapi nah, kita langsung menghadap Iya. Kita ya kita lakoni, pakai perantara ya kita lakoni. Kita berdoa itu langsung ya biasa. Tawasul ya biasa. Kalau dia bilang kenapa harus tahu asal usul apa mengharus ni? Kalau no, saya mengharus ni? <SILENCIO> <SILENCIO> Salah je ni apa mengharus ni? Rong Dewe nggak mengharus ni? Rong Dewe langsung lupa asal. Atau tidak ada yang sama hmm. Ya, Sebetulnya kalimatmu moniku Di balik ini ya. Kalau ada yang beda Tapi kan ada yang sama Ketika ada kemungkinan Ada yang beda Jadi juga ada kemungkinan Ada yang sama Dan berdasarkan kemungkinan Mengharumkan itu tidak bisa seperti juga percasarkan kemungkinan terus kita mewajibkan wajib amin amin karena kemungkinan tungane padha ya gak kene mengharamkan amin amin karena kemungkinan tungane beda ya ora kene ketika dia kemungkinan beda itu sudah otomatis dia mengakui kemungkinan sama karena kemungkinan itu bandingannya juga kemungkinan Mukobalahnya itu lah nak ya, tahu belajar mantekanmu. Empat ya, jauhkan Quran Saropila tapi Kumulharro. Aie, walter. Pakaian Allah menganugerahkan pakaian yang melindungi kamu dari panas. Aie dan dingin. Tidak usah disebut, wis, wis itu mati. Hmm. Cuma ngandani. Akali tebel, saya tidak tahu belajar mantek bisa. <laughs> Wah, saya tidak menghidupkan. Yang saya ingin tahu, pengajian awal tiba-tiba PKS melok-melok. Subhan subhanahu timnya PKS juga tidak tahu. Yang saya ingin menghidupkan. Hmm. Pas... Kebetulan saya, saya ngaji Akhirnya Ngomong ini, sholawat itu Soboh kondok, sholawat Saya tidak teko dengan Nabi Haram Untuk ini Dewi, saya ingin sholawat Dewi Sholawat Indonesia hmm. yeah. Lelek sholawat Indonesia, saya tidak Lalu, Pak Ulama tidak tiba Tidak boleh nah, Lakarnya pintar, saya tidak perlu ulama hmm. Allahumma aslih li dini Alladhi huwa ismatu amri Ya Allah Perbaikilah agamaku Yang mana agama itu Menjadi pegangan hidupku Ismatu amri Pelindung Penyelamat hidupku Wa aslih li duniaya Allati fiha ma'ashi Perbaikilah untukku Duniaku yang di dunia Itulah aku hidup pekerja. Wa aslih li akhirati, perbaikilah akhiratku. Allati fiha ma'ati yang di akhirat itulah tempatku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair, waj'alil mauta rawhatan li min Ya Allah, la umurku dawa, jadikan hidup itu tambahan untuk melakukan kebaikan. Kalau memang mati Muga-muga kematian itu artinya berhenti cari segala do dosa, dosa. Dosa sampai mati nih, wis dosane gak mandeg. Karena kadung diwaris semuneng wong-wong. Ini oleh royalti. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hasafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hasafa Afaf itu ifah Menjaga diri Jangan sampai mengambil melakukan yang membuat kita enggak dihormati orang Ifah Allahumma inni A'udhu biridaka min wa Wabi mu'afatika Min uqubatika Wa a'udhu bikaminka La ufsi ufsithana'an alaika Anta kama atnayta Alah nafsir Ya Allah sungguh aku Berlindung dengan ridamu min su'ati ka cari murkamu. Tapi muafati berlindung dengan keselamatanmu. Min hukubati ka cari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka. Nah, Awal-awalnya menyebut rida, takut siksa. lama-lama semuanya itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Takutnya Allah, berharapnya ya kepada Allah setan. Itu wes menunggalin wes ini. Bika mingka enggak ada yang lain Lausi aku tidak bisa memaksimalkan Tidak bisa menghinggakan Sanaan pujian Aleka padamu Anta engkau Sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri Allahumma ini as'alu Kasihatan fi iman Wa imanan fi husni khuluq wanajahan yattabahu falah warahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan minka wa ridwana sungguh aku mohon padamu sehat bersamaan dengan iman yo iman yo sehat fi bima na'ma wa imanan fi husni iman itu di disertai akhlak yang baik wanajahan yattabahu falah lulus yang diikuti dengan sukses Karena kadang-kadang lulus S 1 nyambutkah ini kak sukses. Kadang-kadang hmm. lulus S satu, ya, nah, Berhasil meraih istri berkeluarganya tidak sukses. Sumpah, kayak mantina. Nah yang diminta itu yo ya, najah jatuhu falah. Ya lulus, ya mulus. Ya. Minka wa rahmatan minkaw afiyatan wa maghfiratan minkaw wa ridwana Allah maghfirli dunubi wa khotayaaya kullaha ya Allah ampunilah dosa-dosaku kesalahanku kullaha semuanya Allah ma'an isni ya Allah terangginaskan aku buatlah aku ini nama bersemangat wa wahdini li sholihil ahma wa tutupilah kesalahanku tunjukkan padaku lill salihil ahma wal akhlaq amal dan akhlak yang baik fa innahu layahdi lill salihni la illa anta sungguh tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik tidak bisa menjauhkan akhlak yang jelek illa anta kecuali hanya engkau allahumma bi'ilmikal khoyyit wa alal khalqi ahyini ma halimtal hayata khairan li Ya Allah dengan ilmuMu yang gaib, bahwa kutratika alal kholki dengan kekuasaanMu untuk mencipta hidupkan aku, asal engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Padahal fani wafatkan aku saja Ya Allah, idah alim tal wafata khayrundi. Jika engkau ketahui wafat itu lebih baik, bawane. Tapi le wong Panjen Gak ya anune lahir batin Pengen makrifat temenan. Itu tu menghadapi apapun wani, mati yo ya wani. Justru dengan mati tambah ndang ketemu. Enggak mati-mati enggak -mati, ketemu-ketemu. Begitu mati langsung ruhnya balik tambah ketemu. Mati seneng deh amoh lawan tambah ndang iso ketemu. Heeh. Hmm. Heeh. Oh, kok kaya sanggorepnya anak? <laughs> <laughs> oh, kok kaya <-kokyo> orang anak Gusti Allah? <laughs> Rumah semua lekal nak no sambian keluwen. Macau-macau dah. tadi pengiran. Ambil keputusan itu jangan dengan akal. Dengan tetak keyakinan. Betul. Lah kalau akal enggak melaku-melaku, ngukek ini mari menutup tabrak sabur. Mati. Kalau langeh. <tose> Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaffani idza alim tuwaffata khairan li. Allahumma ya Allah wa as'aluka khashyataka fi al Saya benar-benar memohon padamu punya rasa takut padamu baik ketika sepi maupun nyata sendirian maupun bareng orang lain wa asalu kalimatul ikhlas dan aku mohon padamu kalimatul ikhlas firido wal ghadab baik ketika hati senang maupun hati marah hati enggak rida hati enggak rida ya tetap ikhlas wa asalu kal qistah saya mohon padamu bisa hemat efisien bisa mengatur ekonomi fil faqri wal ghina wa asaluka na'iman la yang fadu wa asaluka qurrata ainin la angqatium ya allah saya mohon padamu kenikmatan yang tiada habis-habis Saya mohon, mohon, mohon padamu kebah, kebahagiaan hati yang tiada terputus saya mohon padamu arido ar bil qada wa asaluka barqal aish Ya Allah saya mohon padamu kehidupan yang adem Bagdal mauti setelah Mati Setelah mati adem Anak puju nising ditinggal yo adem Tak kira-kira As'aluka Baradal aish Bagdal maut oh. Mari ditinggal mati Pondoknya tetap adem ayam. Santrini kuyuk rukun ada ilmu karoyokan ngelola pondok. Asal kabar dal Ais. Pak Dal Mausu eh. bonten njaluk. Atange eh, tinggal mah hmm. 3 <tik> Makanya saya sempat mikir Sebetulnya orientasi kita itu Enggak harus pondok di satu titik itu Harus besar Enggak harus Lalu yes, apa ini santri, seket, batang bulu itu Orasa gede-gede, apa -gede, ini teman Dan ketika bisa bangun lagi Di tempat lain Aku nunggu isopo, yang sama Tapi hatinya sama Nah itu visi-misinya sama Ada sambung Gini cilik, gini cilik kini cilik Tapi sambung kata itu sebetulnya Besar. Dan nanti setelah kia itu saya anak-anak es ngaroyok anak es nunggu ide-ide kecil-kecil. Santir ini aku pen disen. Kedirap uta. Wah asaluk kalau datang nazar, lek melihat ni ni lo, jadi pokaynya lebih baik pondoi mungkin. Cilik pokok hati ni kencang, kono yang uno kono yang uno kono Sesekali mungkin sebulan sekali para duria yang lo laporkan kono kono i kumpul di rumah dalam atau rumah tinggalan itu. So itu, no, kalau satu dengan satu ini setiap orang tunggu nanti kiai seposen itu. Ada mana mulai, apa ni pondok E W E mana? Bagaimanapun, betul sekumpul sakandeng mesti peria. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asalukaladzatan nazar ila wajikah. Saya mohon padamu kenikmatan bisa melihat wajahmu. Jangankan Allah Ngipiruh pirh nabi. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dulu itu diawali sayang ibi itu ketemu tempat lahirnya kanjeng nabi. Dan itu bodoh eh, Bareng haji Posisi Sekarang jadi perbus Dekatnya Masjidil Haram itu Eh bayangan dalam mimpi Dan Kenyataan ini bodoh bodoh. Hmm. Mimpi yang kedua itu Ketemu nabi di Masjid khaif, Setelah kita Di Mina situasi masjid khaifil ya seperti antaram itu ketemu Nabi wis gak karu-karuan apa ketemu asi Allah wal <laughs> <laughs> Wassalamualaikum. Dan rindu untuk bertemu kau, engkau. Tapi firqiritorin mudirno. Rindu mati cuma mati dalam kondisi tidak bahaya yang membahayakan. Mati ini mati dengan tenang, enak. Walafitnatin mudil, mudilna. Kadang orang mati dalam keadaan terkena fitnah. Oh. Allah mazayin nabi zina iman wajalna hujatan muh orang-orang yang bisa memberi petunjuk juga mengamalkan petunjuk ini yang tawah ini juga tawasul sehingga kelim tawasul bahwa anda dise. Hmm. Hmm. Dua mai punya poci bril barang nyapoto hmm. cipril barang kau kalah <laughs> Yaitu doa. Allahu ma rabbi wa mika'il wa rabbi israfil, min haril nahr wa min adabil qabrill. Allahu ma rabbinas mudhib albas anta shafi la shafiya illa anta shifaa la yukhatiru sakaman. Ya Allah. Tuhan pemilik penguasa seluruh manusia yang menghilangkan rasa sakit sembuhkan engkau lah Maha Penyembuh tiada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit waras ras sende jaluk waras ras setode Ah titik gas nomor 14 ya ayat 34 berarti nakurullah biroh tidak ada pisang alih. Atau sampai bawah ini. Ha, berikutnya, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri. Wa a'udhu bika min adabil nari. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati. Wa a'udhu bika min fitnatil masyihib. Zajjal. Setelah takhiyat itu. Allah gafir li wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah ampunilah aku kesalahanku kebodohanku wa isrofi dan olehku melewati batas, ya, nah? terlalu boros dalam segala urusan. Wama antaaklamu bihi minni dan segala engkau yang segala dosa yang engkau lebih tahu daripada saya sendiri. Allah mufirli khati wa amdi wa hazli wajitti. Ya Allah ampunilah untukku khatai sesuatu yang tersalah tidak sengaja. Tidak sengaja, kotoi tersalah. Wa amdi atau yang sengaja, wa hazli yang guyonan. Wa citi atau yang serius. Wa kuludali ka inditan semuanya itu kesalahanku. Allahumma firlimakat tamtu wa maakhiratu wa ma asroratu. Ya Allah ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan. Wa maakhiratu dan yang belum aku lakukan. Wa ma asroratu dosa yang aku rahasiakan. Wa ma'alantu dosa sayang aku terang-terangan Antal muqaddimu wa antal muakhir Engkau lah yang mendahulukan ampunan Engkau pula yang mengakhirkannya Wa anta ala kulisayhim qadir Allahumma khalakta nafsi wa anta tawaffaha Ya Allah engkau lah yang menciptakan diriku Engkau pula yang akan mencabutnya Lakama matuha wa mahiyaha Hanya di tanganmu Mati dan hidupnya diriku Tetap terus jalur opokarmu. In ahliai ta'ha fahfathha, wahin amat ta'ha fufirlaha. Jika engkau menghidupkan diriku, jaga lah ya Allah. Ico ko kena fitnah, tak kena cikungunya, tak kena macam-macam. Hmm. Oh biasa. Tanah jalur malah ikat tu. <tuh> Mesinnya Maksudnya tak tawafah tapi cukup tawafah. Ini saya mengerti rahasianya kan Nabi Dewi. Tapi ditambah tak mana angin di ucap teman. Wa anta tak tawafah repot. Ta'i kakeyan. Ya ibu telu tak kabeh wa anta tak tawafah. Kakeyan ta'i repot. Eh, karena kakean tak dibuat situ yang itu zai zaitan. Wan tak tahu faham. Enak dah. Oh, ada eh, yang jelas ya itu. Eh, kalau asrornya orang mati itu kembali aslinya. Yang zaita zaita dibuat dulu aslinya awak tu ini. Anggeh. Embel-embel yang namanya kiai haji doktor itu dibuak semua. Nanti orang mati itu dipanggil namanya kata nabi Marzuki bin Mustamar. Kaun orang mati sombong kakak dipanggil wahai kiai haji orang. Ziarah ziarah itu buat. Kari asli. Lelak mikir ya semua Masuk Ilhamibuzalah Wa antatawafaha Lakamamatuha wa mahyaha In ahyaitaha fa'fodha Jika engkau hidupkan diriku Jagalah Wa in amaddaha fa'firlaha jika engkau mewafatkan diriku maka ampunilah. Allahumma inni astalukal afiyah. Ini semua doa-doa tadi. Saya ambil dari jimsot jami' sahir. Halaman 56 sampai 62. Saya ambil pilih yang hasan dan sahih. <laughs> Hati banget. Hati Wen anu tituli si jambe soe jambe. Ketah. Cha. Ini sebetulnya kanjir jawaban kita kali mahbub pian. Bisa kula nembe ngrungokne ceramah iki rose Amal itu boleh di ijazah ini. Mereka tidak baharaukah. Tidak sah. Lagi tidak dibayar, tidak sah. Nampak leres. Wah, Nabi sudah mengumumnya. Hmm, itu pun. Hmm, Allah iya.